Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, n'ahmaduhu, wa n'asta'inuhu, wa n'astagfiruhu. Wa n'udhu min surur enfusina wa min say'ati amalina. Man yahdihillahu falamudillala wa mayudillahu falahaadiyala shadha la ilaha illallah wahdahu la sharika la وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن صدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa ilman Ikwanu akhwati filahi rahimani wa rahimakumullah jami'an Pertama-tama mari lah seperti biasanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama nama yang husna dan sifat sifat yang ulia agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mengikhlaskan segala amalan ibadah yang selama ini kita lakukan dan yang akan kita lakukan karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima satu ibadah kecuali kita lakukan dengan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Inna la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butugiyabihi wujuhu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima dari satu amalan kecuali amalan tersebut didasari atas keikhlasan dan mengharap dari amalan tersebut adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita yang hadir di majlis ilmu ini termasuk dari orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab kita teruskan pembahasan kita Membahas Kicau Butohid Yang pada pertemuan yang telah lalu Kita sudah sampai pada bab yang ke-36 Itu bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Babu Maja Afiria Dan sekarang kita masuk pada Poin yang selanjutnya Itu minturuki ilajir Ria Di antara Cara-cara menghilangkan Ria Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan Yang telah lalu bahwasanya Ria ini Ibarat lautan yang tidak bertepi. Setiap manusia siapapun dia pasti dihinggapi rasa ria. Oleh karena itulah di sana para ulama menjelaskan beberapa cara untuk menghilangkan penyakit ria yang mungkin muncul tatkala kita ingin beribadah atau mungkin muncul tatkala kita beribadah awal di ikhlas kemudian di tengah-tengah muncul ria. Ataupun tatkala ria tersebut muncul setelah selesai kita melakukan peribadahan. Di antara turuk cara-cara di dalam mengobati penyakit ria. Yang pertama adalah tazak kurufadlil ikhlas. Iaitu mengingat akan keutamaan-keutamaan ikhlas. Yang mana dalam sebuah ayat, yaitu surah Al-Hijr ayat 36-39 sampai 40. Di sini menjelaskan ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasannya orang-orang ikhlaslah orang-orang yang dia tidak mampu disesatkan oleh syaitan. Kad syaitan berkata kepada Rabb kita, kalau dia berkata itu syaitan, Rabb dima akuwai tani, Rabbi dengan sebab engkau telah menyesatkanku. Lau zau, la, lau lauzayyanan lahum fil ardh. Maka aku akan benar-benar menghias-hiasi bagi mereka di bumi ini. Wala wa ajma'in dan aku akan benar-benar menyesatkan mereka semua illa ibadakaminhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mereka adalah orang-orang yang yang ikhlas. Jadi syaitan bersumpah dengan rob kita, dia akan berusaha menyesatkan manusia dan menghias-hiasi amalan manusia dari amalan-amalan keburukan di, dihias-hiasi oleh syaitan. Dan dia bersumpah ya, dengan rob kita akan menyesatkan seluruh manusia. Akan tetapi sang iblis ini mengecualikan yang tidak mungkin dia dapat sesatkan adalah Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambaMu di antara mereka yang mereka yang mereka ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini di antara keutamaan bagi orang-orang yang ikhlas di antaranya adalah mereka tidak bisa disesatkan oleh oleh syaitan dan di antara lain di antara keutamaan ikhlas sebuah hadis yang makruh yang sering kita dengar ya tatkala ada tiga orang sahabat dari bani Israel yang mereka terjebak di sebuah goa. Kemudian tertutup oleh batu yang besar. Kemudian diantara mereka memiliki kisaran untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan amalan yang pernah mereka lakukan yang mereka anggap itu paling ikhlas. Maka dengan sebab itu, tatkala mereka bertawasul. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan ibadah yang mereka anggap yang paling ikhlas akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka ini diantara uh, kutaman-kutaman ikhlas kemudian yang kedua diantara cara menghilangkan perasaan riyad yang mungkin muncul dalam hati kita adalah mujahad, mujahadatun nafsi fil ikhlas minar riyad itu kita bersungguh-sungguh untuk mengikhlaskan amalan kita dari riyad Tadkala muncul ria Pada hati kita Dari amalan yang kita lakukan Maka kita bersungguh-sungguh Untuk menghilangkan ria tersebut Dan kembali mengikhlaskan amalan kita Dan yang namanya ria Yang muncul Yang tiba-tiba muncul Pada pelakunya Tidaklah membahayakan pelakunya Selama pelakunya itu merasa benci dengan ria yang muncul. Terkadang kita tak melakukan suatu amalan ibadah, awalnya ikhlas. Akan tetapi kemudian di tengah-tengah muncul ria, maka kita berusaha menghilangkan ria tersebut. Dan berusaha untuk kembali mengikhlaskan amalan kita. Dan ketahuilah bahwasannya ria yang muncul tersebut tidaklah membahayakan diri kita. Selama kita benci dengan riyat tersebut, walau yadur sahibahu, ma'damakarihan lahuh. Ria ini tidaklah membahayakan pelakunya selama pelakunya itu benci dengan ria yang muncul tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga adalah tadabur Allah melalui was-tihqahhi, wa-ikhlas al-ibadatilahu wajda. Itu mengingat akan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. mengingat akan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk diikhlaskan semata di dalam di dalam ibadah. Ya, kemudian, <Sul> Wallahu Gongiun la yahtajul ilah ibadatina ya, dan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah dat yang maha kaya yang tidak butuh kepada peribadahan kita sebagaimana hadis yang kemarin sudah kita jelaskan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya yang sama sekali tidak butuh peribadahan yang kita lakukan walaupun ibadah yang kita lakukan itu ikhlas 100% karena Allah Subhanahu wa taala karena memang hakikat ibadah yang kita lakukan maslahatnya kebaikannya kembali kepada diri kita Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengambil manfaat dari ibadah yang kita lakukan. Wallahu ghaniyun. Allah itu adalah zat yang maha kaya yang tidak butuh terhadap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lah yang butuh terhadap ibadah yang kita lakukan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan suatu ibadah yang itu ikhlas. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka lebih-lebih lagi kalau ibadah tersebut dicampuri dengan kesyirikan. Di antaranya adalah menginginkan pujian dari dari manusia. Kemudian yang kelima, yang keempat, adalah tadap kuru khoturotir riyah. yaitu mengingat akan bahaya-bahaya riyah. Kemarin sudah kita jelaskan diantara bahaya-bahaya Riyah yang pertama bahwasanya Riyah ini termasuk dari kesyirikan yang asgar. Jadi dia termasuk bentuk kesyirikan yang ini adalah termasuk dosa besar yang paling besar. Sehingga Riyah ini yang termasuk dari kesyirikan yang asgar dosanya lebih besar dari dosa-dosa yang besar selain Riyah seperti membunuh, mencuri dan yang semisalnya. Kemudian di antara bahaya riya dapat menghapus amalan yang tercampur dengannya kemudian tidak diampuni ala qaulin atas suatu pendapat karena riya ini termasuk dari kesyirikan yang yang asghar ya. berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru aysraka bi wa yaghfiru maduna dzalika yasha kemudian di antara bahaya riya adalah fitnariya ini lebih dahsyat daripada fitnah Jadal. Maka tatkala muncul riyah di dalam hati kita, maka kembali kita mengingat akan bahaya-bahaya riyah yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun dari As Sunnah. Kemudian yang kelima adalah tadak qurul maut wasakratihi walkabir walzulumati walyomilakhir, iaitu mengingat akan kematian dan sakaratnya, mengingat akan kuburan dan gelapnya kuburan dan mengingat akan keadaan-keadaan di hari kiamat di akhirat yang akan kita jalani. Yang pada saat itu ya kita sangatlah membutuhkan amalan-amalan ibadah yang ikhlas. Tatkala kita sakratul maut, kalau seandainya kebanyakan dari amalan kita adalah amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan bagi kita tatkala juga di kuburan ya Tatkala kita ditanya oleh malaikat Munkar dan nakir tentang tiga pertanyaan Kubur Man Rabbuka Wa Madinuka Wa Man Nabi Yuka Ini sangat ditentukan Dengan keikhlasan dari Amalan ibadah yang kita lakukan Begitu pula, tatkala kita melewati Fase-fase uh, atau Keadaan-keadaan di Yaumil Akhir tatkala kita dikumpulkan di Padang Mahsyar Pada saat itu matahari Didekatkan satu mil, dalam keadaan Kita telanjang bulat, tidak beralas Kaki, tidak dikhitan yang mana pada saat itu ada tujuh golongan yang Allah subhanahu akan naungi. Ya, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah seseorang yang dia bershodaqah sampai-sampai tangan kirinya, tangan kanannya bershodaqah sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Hal ini menunjukkan akan keikhlasan orang tersebut. Ya, jadi intinya bahwasannya, ya, kalau kita timbul perasaan ria, maka ingatlah bahawasanya nanti kita akan meninggal dunia. Kita akan merasakan sakratul maut. Kita akan berada di alam kubur. Kita akan melewati fase-fase atau, atau, ataupun keadaan-keadaan uh, yang akan kita jalani di yawm akhir. Yang ini sangat dibutuhkan keikhlasan dari amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, ya ya'lamu atau ya'lamu anna nas la yamliku naf'an waladhran. Tidaklah dia mengetahui bahwasanya manusia tidaklah memiliki manfaat dan juga tidaklah memiliki mudarat. Apa manfaat dari pujian manusia? Apa mudaratnya kalau kita tidak dipuji oleh manusia? Atau dalam kata lainnya bahwasanya manusia ini tidak memiliki surga dan juga tidak memiliki neraka. Kalau kita mengharapkan pujian manusia tatkala di dalam ibadah yang kita lakukan, apakah mereka dapat memberikan kita surga? Tentunya tidak. Ya, manusia tidaklah memiliki manfaat dan juga tidaklah memiliki mudarat dan manfaat yang paling besar adalah surga dan kemudaratan yang paling besar adalah adalah neraka. Maka tatkala seseorang dia mengharapkan pujian dari manusia, ya, maka ketahuilah bahwasanya manusia tidaklah memiliki surga dan juga tidaklah memiliki neraka. Kemudian yang ketujuh adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di antaranya adalah banyak-banyak kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu s.a.w. Saat kala beliau menjelaskan kepada para sahabatnya bahwasnya sirik pada umat ini sangatlah samar. Sangatlah tersembunyi. Lebih samar dari jejak kaki semut. Kemudian di antara para sahabat ada yang mengatakan. Wa kaifa natki nat ya Rasulullah wa huwa akhwa min Dabi bin Amli. Bagaimana kami bisa menjaga diri kami ya Rasulullah. Kecuali dia lebih. Sementara dia itu lebih samar. Dibandingkan jejak kaki. Semut. Maka Rasulullah mengajarkan suatu doa. Allahumma inni a'udhu an usrika bika syai'an wa na'alam. Wa astaghfiruka lima na'alam. Allahumma inni a'udhu an usrika bika syai'an wa na'alam. Wa astaghfiruka lima na'alam. Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesilikan yang aku ketahui dan aku berlin, meminta ampun kepadamu dari kesilikan yang tidak aku ketahui. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8, ketahuilah bahwasannya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketahuilah bahwasannya kita ini dapat melakukan peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini semata-mata karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita mampu salat berjamaah di masjid tatkala kita mampu menuntut ilmu syari ketahuilah bahwasanya ini semata-mata karena pertolongan yang Allah berikan kepada diri kita kalaulah bukan karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala tentulah kita tidak akan mampu melakukannya banyak eh, kisah diantara mungkin diantara kita memiliki teman-teman yang dia awalnya istiqomah di atas manhaj salaf akan tetapi banyak pula diantara mereka yang awalnya istiqomah di atas manhaj salaf ya akhirnya mereka berpaling ya bahkan diantara mereka ya ada yang menutup kehidupannya dengan keyakinan ateis yaitu tidak mempercayai akan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kisah yang yang makruf yang sering dikisahkan oleh para ulama tentang seseorang yang dia memiliki kecerdasan yang sangat akan tetapi dikarenakan ada unsur bangga diri terhadap dirinya ya akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum dia yang akhir dari kehidupannya dia tidak meyakini akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh para ulama salah satu sebabnya karena rasa ujub bangga diri yang ada pada pada dirinya maka ketahuilah bahwasannya tidaklah mungkin kita dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa taala oleh karena itulah dalam surat Fatir ayat 32 yang mana dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa taala Ya, membagi orang-orang uh, Muslim yang mereka Allah janjikan masuk ke dalam surga. Ya, di antara mereka adalah orang-orang yang sabi kun bil khair. Akan tapi di dalam akhir dari ayat yang mulai ini Allah taala berfirman Wa hun sabi kun bil khair bi idnillah. Dan di antara mereka adalah ada orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan bi idnillahi ya, dengan izin Allah subhanahu wa taala. Yang dijelaskan oleh al-Ustadz al Firanda. Ya. Kenapa di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bi idnillah agar orang-orang yang dia termasuk dari orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan tidak ujub diri, tidak bangga diri, karena mereka dapat melakukan tersebut ini semata-mata karena izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kahwah fadlul Kabir dan demikian itu adalah kutaman yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah Allah kehendaki. Adapun perbedaan antara ujub dengan riyah, kalau riyah ini riyah di dalamnya ada unsur tasrīk, ya kesirikan menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang lain. Ya seseorang tatkala beribadah karena riyah, ya berarti ya ada unsur dia uh, menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang lain. Ya dia mengharapkan pujian dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ujub ini, ya dia melakukan tasrik ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan dirinya sendiri. Kalau ujub dia merasa bangga ya terhadap amalan yang dia lakukan, berarti di dalamnya dia ada unsur menyaingi Allah Subhanahu Wa Taala dengan dirinya sendiri. Dan dijelaskan oleh uh, Al Imam bin Utsaimiyah orang-orang yang melakukan perbuatan riyah tidak merealisasikan firman Allah iya ganak Adapun orang-orang yang ujub tidak merealisasikan firman Allah. Wa iyya kana's ta'in. Hanya kepadaMu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadaMu ya Allah kami memohon pertolongan. Itu pertolongan dari setiap ibadah yang kita lakukan. Dan ketahuilah bahawasanya ria yang terkadang muncul di hadapan kita di hati kita itu terkadang hanya sekedar perasaan kita saja. Ya, terkadang ini dan mungkin ini seringnya ya adalah uh, hanya sekedar perasaan di dalam hati kita bahwasanya kita ini sedang diperhatikan atau dipuji oleh manusia. Karena memang sifat dasar manusia itu dia senang dipuji dan manusia itu sifat dasarnya pula dia adalah memiliki sifat egois, ingin menang sendiri. Ya pasti di dalam hati hati kita ini yang senang dipuji Tatkala kita melakukan suatu peribadahan. Misalnya sama-sama kita dengan teman kita sama-sama masuk ke dalam masjid misalnya. Sama-sama sholat sunnah. Pada saat itulah syaitan muncul. Memberikan rasa was-was kepada diri kita dan teman kita. Mungkin pada diri kita, ya pada diri kita ini syaitan memberikan was-was bahwasannya teman yang ada di samping kita memuji kita. Padahal ya teman yang kita anggap yang kita merasa dia memuji kita, dia tidak memuji diri kita. Begitu pula dengan teman kita. Ya, disampaikan rasa waswas -was oleh syaitan bahwasanya kita memuji teman kita padahal kita tidak memujinya. Jadi terkadang ria perasaan dipuji itu hanya sekedar perasaan kita di dalam hati yang ini merupakan waswas -was dari syaitan. Akan tetapi kalau kita tidak lawan, ya maka bisa membatalkan ibadah yang kita lakukan. Dan kebanyakan orang yang ria itu, ya. Ya Dan orang yang ria ini tidak mendapatkan apa-apa Dia tidak mendapatkan pahala Dan dia pun sebenarnya tidak mendapatkan pujian dari manusia yang dia harapkan Karena kebanyakan itu hanya sekedar perasaan di dalam hatinya Oleh karena itulah orang yang ria sama sekali tidak mendapatkan apa-apa kecuali dosa Ini diantara cara-cara menghilangkan penyakit ria yang muncul di dalam hati kita Kemudian kita jelaskan penjelasan dalil Syekh Muhammad Abdul Wahab di dalam bab yang mulia ini membawakan tiga dalil, Dua dalil da dari as-sunnah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini sudah kita bahas ya tatkala kita membahas tentang bahaya riya dari Abi Hurairah marfu'an qala ta taala an aghnasuraka'i anisirki man amila amalan asraka ma fii ghairi taraktuh wasyirkahu wa hu muslim ini insyaallah sudah kita bahas. Kemudian dalil yang kedua dari hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abi Said marfuan ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indy minal masi dajjal ini pun sudah kita bahas. Sehingga tinggal satu dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. yang belum kita bahas yaitu firman Allah Subhanahu di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Ini ayat yang ter terakhir dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kul inna ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu waheed. Faman yarjulika a Rabbihi fal yamal amalan salha, yusrik bi ibadati ahada." Penjelasan ayat yang mulia ini, ana ambil dari kitab I'Ana Talmustafid yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al Fauzan. Allah Taala berfirman, "Kul." Katakanlah, "Amarlah Allah Nabi Yaussallallahu Alaihi Wasallam." Dalam ayat yang mulia ini, Allah Taala memerintahkan kepada nabinya, "Ayakula lin untuk mengatakan kepada manusia, "Innama ana basyrun." Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang manusia biasa. Yaitu Innama ana abdun min ibadillah, leisaliminar rububiyyah sheyun, walamin al ibadat sheyun. Maknanya adalah sesungguhnya saya ini adalah hamba dari hamba-hamba Allah, leisaliminar rububiyyah. Saya tidak memiliki sifat-sifat rububiyyah sedikitpun, walamin al ibadat sheyun dan saya tidak berhak untuk diibadahi sedikitpun. Ya, firman Allah Taala yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama anna basyarun fahadhafihi dalam ayat yang mulai ini bantahan bagi orang-orang yang mereka gulu terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana diantara mereka ada yang berdoa kepadanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristigosa ya, kepada beliau setelah wafatnya beliau atau mereka mengatakan innahu makhlukun min nurin, sesungguhnya dia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Walam yukhlaq mimma khuliqa minhu bi, uh, banu banu Adam wa innahu makhlukun qabla Adam katanya. Dan tidaklah beliau diciptakan dari apa-apa yang diciptakan darinya anak manusia. Beda, Rasulullah beda. Ya, dengan manusia yang lainnya. Kalau manusia yang lainnya dibuat dari tanah, ada Rasulullah dari cahaya. Wa an-nahu makhlukun Adam dan bahasanya beliau, saw adalah makhluk sebelum Nabi Adam. Ini diantara bentuk gulu. Ia berlebihan berlebi di dalam hak Rasulullah saw ayat yang mulai ini. Ia membantah kepada mereka bahasanya Rasulullah saw adalah manusia biasa. Kemudian Allah pun memberikan penegas taukid mislukum. Mislukum yakni mislukum fi umuril bashariyah. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk manusia biasa seperti kalian, yaitu seperti kalian dari perkara-perkara manusia. Yang mana manusia kita bisa lapar, beliau pun lapar. Kita sakit, beliau pun bisa sakit. Kita terluka, beliau pun bisa terluka dan seterusnya dari sifat-sifat Kemanusiaan. Ya. Akan tetapi yang membedakan beliau dengan manusia yang lain adalah yuha ilaiya. Akan tetapi beliau adalah seorang rasul yang telah diwahyukan kepada beliau dari Allah SWT dengan perantara malaikat Jibril. Ya. Apa yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada beliau dengan perantara malaikat Jibril yaitu Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilah kalian adalah ilah yang satu yakni ma'budakum bihaqqin huwallahu taala. Bahwasanya sesembahan kalian yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Al ilah di sini maknanya adalah al al ma'bud. Ya al ilah di sini maknanya al ma'bud karena sebagian dari kaum muslimin banyak di antara mereka yang memberikan makna ilah dengan al al khaliq. Ya kalau mereka mengartikan tidak ad, la ilaha ilallah dengan mengartikan tidak ada Tuhan atau tidak ada pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La khaliqa ilallah. Maka ini adalah arti yang sangat salah. Ilah ini sinonimnya adalah abida. Ya abida. Ilah sinonimnya adalah abida ma'luhun. Eh ilahun ma'luhun ayy ma'bud. Mananya adalah sesembahan. Bukan al Al Khaliq. Ya. jadi makna dari anama ilahukum ilahuh wahid sesungguhnya ilah kalian itu sesembahan-sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala wama siwahu fa huwa ma'budun bil batil. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah sesembahan yang batil yang tidak berhak untuk disembah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersyair dalam surat Luqman ayat 30. Dalika bi anna Allahu wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil dan demikianlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang hak dan apa-apa yang disembah dari selain Allah maka dia adalah sesembahan yang yang batil yang tidak benar yang tidak layak untuk disembah Kemudian Allah taala berfirman faman kana yarju liqa'a rabbih Barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan rabb Maka barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan rabb Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ay yu'ammilu ru'yatullah yaumal qiyamah. Yaitu barang siapa yang dia bercita-cita untuk melihat Allah pada hari kiamat. Ini di antara dalil yang digunakan oleh para ulama tentang tetapnya nanti pada hari kiamat, ya orang-orang yang beriman ini dapat melihat Allah subhanahu wa taala. Karena tidaklah dikatakan suatu perjumpaan, ya kecuali di dalamnya ada unsur seseorang itu melihat antara salah satu dengan yang yang lainnya. Tatkala kita berjumpa dengan seseorang ini melazimkan kita melihat orang orang tersebut. Oleh karena itulah sekaliguslah Ibn Saeed menyatakan ya, menjelaskan ayat yang mulia ini, fahamkan ayat juliqa arabhihi. Eh yakni barang siapa yang dia bercita-cita menginginkan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena orang-orang yang beriman yang dia beriman kepada Allah dan rasulnya, mereka akan melihat roh mereka pada hari kiamat. Yang mereka bernikmat-nikmat tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang paling besar yang didapatkan oleh penduduk surga tatkala mereka dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa ini adalah kenikmatan yang paling besar. Ya. Yaitu tatkala para penduduk surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Dapat melihat Allah Subhanahu SWT. Yaitu zat yang selama ini kita beribadah kepada kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu SWT di sini memberikan syarat. Barang siapa yang dia menginginkan perjumpaan dengan ropnya. Yaitu dia mengharapkan melihat ropnya pada hari kiamat. Fal ya'mal amalun salihah. Maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Dijelaskan oleh Syeikh Saleh Al Fauzan dikarenakan tidaklah mungkin seseorang itu dapat mendapatkan keutamaan yang besar ini, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala ilah liman amila amalan salihan. kecuali bagi orang yang dia beramal dengan amal yang saleh. Dan beliau menjelaskan dan ini adalah satu perkara yang makruh bagi kita semua. Bahwasanya amal tidaklah dikatakan salih kecuali terkumpul dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala minar ria' wa sum'ah wa min jami'i anwa' isyrikil akbar wal asghar. Yaitu mengikhlaskan hanya kepada uh, mengikhlaskan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dari ria', dari sum'ah dan dari seluruh jenis-jenis kesirikan baik yang akbar maupun yang yang asghar. Ya, kemudian yang kedua adalah ayyaku namuwafiqan li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kholiyan minal bid'ah. Yaitu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika ikhtalla syartun min hadaini syartaini fa laysa amalan salihan wa inna huwa amalun batilun. Adapun apabila terluput satu syarat dari dua syarat ini, yang mana saja, apakah syarat yang pertama ataupun yang kedua, fa laysa amalan sholihan. Maka suatu amalan tersebut tidaklah dinamakan amalan yang yang shalih. Walaupun secara zahir pelakunya sedang melakukan amal ibadah, salat ataupun yang semisalnya. Akan tapi kalau tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat ini, tidak terpenuhi dua syarat ini, Terluput baginya salah satu dari dua syarat ini. Maka amalan yang dia lakukan. Fali saamalan salihan. Tidaklah dinamakan dengan amal yang salih. Wa innama huwa amalan batilun. Dan sesungguhnya itu adalah. Amalan yang dia, yang dia lakukan adalah amalan yang, yang batil. Ya intinya bahwasanya tidaklah amalan itu dikatakan. Amalan yang salih. Kecuali terpenuhi dua syarat. Iaitu ikhlas, ikhlasun lillah. Dan itiba kepada Rasulullah ...sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah... ...Afudail bin Iyad. Tadkala beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala... ...alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum... ...ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala... ...yang telah menciptakan kematian dan kehidupan... ...liyabluwakum untuk menguji kalian... ...ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian... ...yang paling baik amalnya. Dalam ayat yang mulia ini Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, aktsaru amala. Allah tidak mengatakan siapakah di antara kalian yang paling banyak amalnya. Akan tetapi di dalam ayat yang mulia ini Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala. Ya siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Berkata Fudail bin Iyad saat kala menafsirkan ayat yang mulia ini, orang yang paling baik amalnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Itu orang yang paling ikhlas dan yang paling benar Maka para muridnya berkata, Ya Aba Ali, namakunya dari Fudel bin Iyad. Wahai Aba Ali, wama akhlasuhu wa aswabuhu. Apakah makna dari yang paling ikhlas dan yang paling benar? Kala, maka beliau menjelaskan akhlasuhu ayakuna khalisan liwajihillah. Yang dimaksud dengan yang paling ikhlas adalah ayakuna khalisan liwajihillah. Awalan tersebut adalah ikhlas karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aswabuhu dan makna yang paling benar adalah ayat sawaban ala sunnati Rasulillahisallam. Amalan tersebut sesuai di atas sunnah Rasulullah saw. Kemudian beliau mengatakan, fa inal amala idakanah khali son walam yakun sawaban lam yukbal. Sesungguhnya amalan jika dilakukan oleh seseorang ikhlas walam yakun sawaban, tapi tidak benar. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lam yubbal maka amalan tersebut tidaklah ladi terima wa idakan shawaban dan sebaliknya jika amalan tersebut sudah benar sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walam yukun khalisan tapi tidak ikhlas lam yubbal amalan tersebut pun tidak diterima wa inna ma wa inna ma yubbalu ida idakan khalisan shawaban Sesungguhnya suatu amalan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iza kana khalisan suwaban. Jika amalan tersebut ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wala yusrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ini adalah merupakan syahid ya, dari pembahasan kita. Dan janganlah ya, dia melakukan kesyirikan. Kepada Robnya Ahad dan seorang pun. Ya dan diantara bentuk kesirikan adalah seseorang yang dia beramal ya karena ingin dilihat oleh manusia dan ingin mendapatkan pujian dari dari mereka atau seseorang yang dia beramal agar didengar oleh manusia dan dipuji oleh oleh manusia. Ya, jadi walayyusriki ibadatirabi Ahadan ini diantara syahid dari ayat yang mulia ini yang memberikan suatu faedah bahwasanya suatu amalan ya tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika amalan tersebut disertai dengan kesyirikan baik syirik asghar maupun syirik syirik akbar. Kemudian di sini beliau memberikan suatu faedah firman Allah Subhanahu wa taala di sini ahadan ya bi ibadati ahadan dan janganlah dia melakukan kesyirikan kepada Rabb-nya ahadan seorang pun kepada seorang pun Ahadan di sini adalah nakira fi nahi. Ya nakira bentuknya nakira pada konteks nahi larangan. Ini dijelaskan oleh ulama usul menunjukkan akan keumuman yaitu kullu ahadin kepada siapa saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima ya suatu amalan ibadah yang dia dipersyikutukan disejajarkan ya bersama Allah Subhanahu wa taala ahadun Siapapun dia, baik dia malaikat atau rasul atau para wali atau orang soleh ataupun mungkin batu ataupun pohon, pohon apa saja menunjukkan akan keumuman. Ya. Jadi ahadan di sini menunjukkan akan keumuman. Begitu pula walayusrik. Yusrik di sini adalah fiil mudari. Ya. Yang pertama ahadan di sini walayusrik diibadati robi ahadan di sini ada dua keumuman. Keumuman yang pertama adalah yang ahadan. Ya, ditinjau dari Orang yang dipersekutukan, ya orang yang dipersekutukan, disejajarkan oleh manusia yang lain. Tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala, kemudian yang kedua dari, dari perbuatan kesirikannya, walayusriq, walayusriq biibadatirobih aha dan walayusriq biibadatirobih aha dan dijelaskan oleh para ulama usul yusriq di sini adalah fiil mudari. Fiil mudari ini bisa uh, mengandung dua perkara, itu bisa uh, mengandung zaman dan juga mengandung masdar dan bahsadar itu adalah bentuknya nakira wala isrokan ya nakira yang dia ada dalam konteks larangan ini pun menunjukkan keumuman ya masuk di dalamnya baik syirik akbar maupun syirik asgar. jadi mana dari ayat yang mulai ini wala yusyrik bi ahadan janganlah dia melakukan kesyirikan umum baik itu syirik akbar maupun itu syirik asgar baik syirik yang nampak maupun syirik yang tersembunyi. Dan kemudian yang kedua adalah ahad dan kepada siapa saja, baik itu manusia, ya, ataupun malaikat ataupun yang lainnya. Berarti ayat yang mulia ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama mengandung dua keumuman. Keumuman dari perbuatan syiriknya, ya, baik akbar maupun asghar dan ke keumuman kepada siapa dia palingkan ibadah ter tersebut. Kemudian uh, faida dari apa-apa yang sudah kita jelaskan di sini sesoal Al-Fauzan uh, di dalam kitab Niyah an Mustafid, beliau memberikan suatu faida yang jumlahnya ada delapan di sini dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syaikh Muhibbin Abdul Wahab di dalam bab yang mulia ini. Di antara faida yang pertama yang beliau jelaskan bosnya di dalam ayat yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW adalah seorang manusia biasa yang tidak memiliki sifat rububiyah dan uluhia sedikitpun. Dan sekali lagi sebagaimana sudah kita jelaskan ini bantahan bagi orang-orang yang bersikap gulu terhadap hak Nabi SAW. Kemudian faedah yang kedua ya, diambil dari ayat yang mulia tersebut, faedah yang sangat agung. Bahawasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diutus untuk mendakwahkan tohid dan melarang dari kesirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan begitu pula seluruh para nabi dan rasul yang mereka berada di atas dakwah ini semua nabi dan rasul dari awal sampai akhir adalah mendakwahkan tohid dan memperingatkan manusia dari kesirikan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah taala berfirman walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-anbiya ayat 25 Allah taala berfirman wama arsalnamin qablika mir rasulin ilanuhi ilaihi annahu la ilaha illa annafabudun jadi semua para rasul seluruh para rasul mereka memulai, memulai dakwahnya kepada kaumnya memerintahkan kepada tauhid dan memperingat, uh, memperingatkan uh, kaumnya agar menjauhi kesyirikan ya, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi Nabi Hud, Nabi Saleh dan Suaid yang ini Allah abadikan dalam surah Al-A'raf ayat 59, begitu pula ayat 65, ayat 73 dan ayat 85 yang mana para rasul tersebut mengatakan kepada kaumnya ya qaumi'budullaha malakum min ilahin wairu intinya bahwasanya dan dakwah para nabi dan rasul semuanya adalah sama satu yaitu mengingatkan mengajak umatnya agar mereka hanya beribadah kepada Allah dan memperingatkan mereka agar tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga dari dari ayat yang mulia ala wujubil ikhlasi fil amali lillah ya menunjukkan akan wajibnya kita mengikhlaskan amalan karena Allah Subhanahu wa taala wahada mahalu syahid min, min halil bab dan ini adalah merupakan syahid dari pembahasan bab kita ini. Kemudian uh, faedah yang keempat di dalam hadis Abi Hurairah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun min ibadati al-khalki adalah zat yang maha kaya yang tidak butuh terhadap ibadah yang dilakukan oleh semua makhluknya. Walau asraqa an-nas kulluhum Akuh farukul luhum lam lam yungkus dari mulki syi'an. Seandainya semua manusia itu melakukan kesyirikan. atau semua manusia itu melakukan kekufuran, niscaya tidak akan mengurangi sedikitpun dari kekuasaan Allah Subhanahuwataala. Karena memang Allah Subhanahuwataala tidaklah butuh terhadap ibadah yang dilakukan oleh para hambanya. Ibadah yang kita lakukan tidaklah memberikan manfaat pada diri Allah dan maksiat yang kita lakukan tidaklah memudoratkan Allah Subhanahuwataala wa Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang kelima di dalam hadis Abi Hurairah tahdziru minas syirkil amal, itu peringatan dari kesyirikan di dalam amal. Yang mana hal tersebut adalah wa annahu sababun liraddih, yang mana uh, kesyirikan itu adalah sebab ditolaknya suatu amalan, ya tidak diterimanya suatu amalan sama saja apakah syirik adalah syirik akbar ataupun syirik asghar dan di antaranya adalah riya. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang ke-6, ya di dalam hadis yang mulia tersebut, itsbatun annallahu jalla wa ala yatakallamu kama Ini menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini berbicara sebagaimana yang Allah kehendaki. Al-kalam ini adalah termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa mithlu kalamil makhluq, ya tidak seperti bicaranya makhluk. Kemudian faedah yang selanjutnya di dalam hadis Abi, Syait, Abi Sa'id ya, memberikan faedah di sini tahziru minar riyah. Peringatan yang keras dari perbuatan riyah. Yang mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya fitnah riyah ini lebih beliau khawatirkan daripada fitnah dajjal. Dan beliau mencontohkan seperti seorang laki-laki yang dia sholat kemudian dia menghias-hiasi sholatnya. Tadkala dia melihat ada orang lain yang memandangnya. Kemudian dalam hadis ya ada faedah yang terakhir dari hadis Abi Sa'id Abi Sa'id bahasanya sirik ya ini terbagi menjadi dua ada sirik zahir dan ada sirik yang khafi. Ya tatkala Rasulullah menjelaskan asyikul khafi sirik yang tersembunyi menunjukkan di sana pun ada sirik yang yang wahyir sirik yang zahir adalah sirik yang yang nampak ya seperti ruku, sujud doa ada pun sirik yang tersembunyi ini adalah biasanya letaknya di dalam dalam hati walaupun nanti insyaAllah kita akan bahas Ya, uh, sirr khafi ini bisa ada dua tinjauan. Ya, ada tinjauan samar ditinjau memang dari bentuknya secara zat Sirik tersebut samar, letaknya di dalam hati. Ada juga khafi di sini maksudnya adalah samar pada sebagian besar manusia. Ya, maka oleh karena itulah tatkala Ibnu Abbas ya, beliau menafsirkan firman Allah fala taj'alulillahi andad wa antum ta'lamun ta dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah andad Ya sementara kalian mengetahuinya beliau mengatakan al andad huwa asyirku. Al andad ini adalah kesyirikan wa huwa akhfa min dabi binamli ala, so, ala sauda fi zulmatil lain. Kemudian beliau mencontohkan seperti perkataan seseorang wallahi wa hayati kay fulan wa Dan kalau beliau menjelaskan bahwasanya sirik itu ada lebih samar dibandingkan jejak kaki semut, beliau mencontohkan kesyirikan yang terkait dengan lisan. Ya, secara misal ini adalah kesirikan lisan yang zahir yang nampak. Tapi kenapa beliau memasukkan termasuk kesirikan yang khafi, yang samar? Maksudnya ini samar ditinjau dari kebanyakan manusia. Ya, banyak manusia yang tidak mengatai bahwasanya itu termasuk dari kesirikan. Kemudian diantara contoh yang beliau berikan adalah laula kulaybatuhadhal la atana lusus, seandainya tidak ada anjing kecil ini, ini saya maling sudah mendatangi diri diri kita. Ini adalah kesirikan yang zahir ya secara bentuknya akan tetapi samar karena banyak dari manusia yang tidak memahami bahwasanya hal tersebut adalah termasuk dari kesirikan jadi di sini beliau menutup Sheikh Sulaiman ini menutup kitabnya di bab yang ke 36 ini beliau mengatakan bahwasanya ria ini termasuk dari kesirikan yang samar yang dia letaknya di dalam hati ya sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Asyruku fi hadhil umma akhfa min jabi bin namlis ala saffati sauda fi dzulumatil lain wa kafaratuhu dan kafaratnya ya adalah dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika an usrika bika syai'an wa an'lam wa astaghfiruka minad dzambi alladzi yang doa ini selayaknya kita baca setiap hari mungkin terkadang kita melakukan kesyirikan sementara kita tidak menyadarinya Mungkin dengan kita membaca doa ini, yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari setiap dosa yang kita tidak ketahui yang kita lakukan, yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita tersebut. Dan semua para sahabat, ya kanu wakana sahaba ya khafunamin hada sirki dan sahabat yang mereka semuanya takut dari jenis kesirikan ini karena memang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah akhwa fuma akhafu wa alaikum musaikul asghar fasu'ila anhu faqala riya maka mereka adalah para sahabat orang-orang yang paling takut terjerumus ke dalam kesilikan. kemudian berkatalah Rasul Sallallahu Alaihi yang ini adalah merupakan suatu kaidah beliau mengatakan wahakadha dan demikian itulah kullama qawiya imanul abdi qawiya khofuhu minar riya Wahkufuhu min jamisirki wahakada dan demikian itulah memang. Kullama kauya imanul abdi. Ya tadkalah hamba itu kuat, kauya khufuhu min riyah. Maka otomatis ya rasa takutnya dia terjerumus ke dalam perbuatan riyah itu akan lebih akan akan kuat pula. Begitu pula rasa takut dia terhadap seluruh kesirikan. Ya jadi barometer. Kekuatan iman yang ada pada diri kita, barometer kesempurnaan tohid yang ada pada diri kita bisa dilihat sejauh mana kita takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, orang yang paling takut dari kesyirikan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi mereka adalah manusia yang paling takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena mereka adalah manusia yang paling sempurna tohidnya oleh karena itulah Nabi Ibrahim AS selalu berdoa kepada Allah. Wa jenubni wa baniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari beribadah kepada kepada patung. Yang kita mungkin jarang atau mungkin tidak pernah berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim AS ini. Yaitu minta dilindungi oleh Allah SWT dari beribadah kepada patung karena kita merasa pede enggak mungkin beribadah kepada patung peribadahan yang sangat nampak enggak mungkinlah saya beribadah kepada patung ya oleh karena itulah kita jarang membaca doa ini apakah tapi Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala memang beliau memiliki kekuatan tohid. tauhid ya, tohid yang ada pada dirinya maka ya beliau adalah manusia yang sangat takut terjerumus ke dalam kesyirikan maka begitu pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itulah sekali lagi kalau kita ingin melihat sejauh mana rasa takut kita dari uh, kalau kita ingin melihat sejauh mana kesempurnaan tawhid yang ada pada diri kita maka lihatlah sudah sejauh mana kita takut terjerumus ke dalam kesirikan dan orang-orang yang dia benar-benar takut terjerumus ke dalam kesirikan maka akan berbuah beberapa hal pada dirinya sebagaimana dijelaskan oleh sesolah Sih khalusi dalam kitabnya Tamhid. yaitu dia senantiasa mempelajari tohid. Mempelajari macam-macam ibadah dengan terperinci. Kemudian pun dia mempelajari berbagai macam jenis kesyirikan. Kemudian dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu SWT. Tak kala dia melakukan dosa. Walaupun dosa tersebut adalah dosa yang, yang kecil. Selesai sudah pembahasan kita membahas bab yang ke-36. Kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya. Itu bab yang ke-Al-Babu Astabi Wasalathun bab yang ke-37 itu bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab babun minasyirki iradatul insani bi amalihid dunia ya, babun minasyirki iradatul insani bi amalihid dunia ya, makna, makna dari bab ini bab minasyirki ay minasyirkil asgar Termasuk kesirikan yaitu kesirikan yang asgar iradatul insan bi amalihi dunia yaitu seseorang manusia mengharapkan dari amalnya balasan di dunia yaitu seseorang yang dia melakukan suatu amalan yang amalan tersebut disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya akan tetapi dia sama sekali tidak menginginkan kecuali menginginkan dunia seperti seorang yang berjihad ini semata-mata ingin mengharapkan gonimah. Seorang yang menuntut ilmu syar'i ini semata-mata karena ingin memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Seseorang yang dia pergi haji atau umrah, ini semata-mata karena ingin mendapatkan harta ataupun yang semisalnya. Jadi seseorang yang dia beramal ibadah, tapi tujuannya agar Allah SWT hanya membalasnya di dunia. Dan sama sekali tidak menginginkan balasan di, di akhirat. Adapun poin-poin yang kita akan bahas pada bab yang mulia ini. Poin yang pertama adalah perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Yang nanti anda ambil dari penjelasan Syaih Muhammad bin Salih al-Husaymin dan juga Syaih al fauzan di dalam kitabnya Iyanatul Mustafid. Kemudian yang kedua adalah hukum beramal ibadah karena dunia. Hukum beramal ibadah karena dunia. Kemudian poin yang ketiga adalah keadaan suatu amalan yang tercampur keinginan dunia. Keadaan suatu amalan yang tercampur keinginan dunia. Kalau sudah kita jelaskan di bab sebelumnya, ya, seseorang yang dia melakukan suatu amalan ibadah, kemudian ada unsur ria di dalamnya, Maka otomatis amalannya tidak diterima. Ya. Suatu amalan ibadah sama sekali. Di dalamnya tidak boleh ada unsur karena ingin dipuji oleh manusia. Walaupun sedikit tidak boleh. Adapun nanti terkait masalah keinginan dunia. Dari amalan ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Ini tidak mutlak tidak dibolehkan. Tidak mutlak. Ya. Nanti ada yang dibolehkan. Selawan nanti kita akan jelaskan pada poin yang ketiga, yaitu tatkala kita membahas keadaan suatu amalan yang dia tercampur keinginan dunia, apakah mutlak tidak boleh atau bagaimana. Kemudian poin yang selanjutnya adalah penjelasan ulama salaf tentang empat keadaan manusia yang masuk dalam firman Allah taala surat Hud ayat 15 sampai 16. Ini di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. yang mana Allah taala berfirman man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha Nuwafi ilham amalahum fiha, wahum fiha lai Ulaikal ladina, Ulaikal ladina laisalufil akhirat ilan NAR. Wahabit mausunaufiha, wabatin makanu yakmalun. Nanti para ulama salaf menjelaskan siapa sih orang-orang yang masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Dijelaskan nanti oleh para ulama salaf ada empat jenis manusia yang masuk ke dalam ayat yang mulia tersebut. Kemudian poin yang kelima adalah penjelasan dalil. Di sini Syekh Mu'abin Abdul Wahhab hanya membawakan dua dalil. Satu dari Al-Quran dan satu dari sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Kita jelaskan poin yang per pertama. Ya, perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Dijelaskan oleh Sesolil Fauzan dan juga Sesolil Syimin, Ya, Bahwasannya bab ini ada sisi persamaan dan ada sisi perbedaannya. Adapun persamaannya jelas sama-sama termasuk dari kesyirikan. Ya, yang asgar hukum asalnya dan letaknya adalah di dalam di dalam hati. Ya. Adapun perbedaannya kalau persamanya sama-sama syirik -sama asgar dan termasuk dari kesirikan yang khafi. yang letaknya di dalam hati berupa niat ataupun tujuan seseorang dia melakukan amalan saleh. Adapun perbedaan dari kedua hal ini seseorang yang riyah dan seseorang yang dia beramal ibadah karena dunia. Kalau orang yang dia beribadah karena ria, ya Memang dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya sama sekali tidak ada unsur keikhlasan di dalam hatinya. Beda dengan orang yang beramal karena dunia. Dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak menginginkan pujian dari manusia. Ikhlas 100% karena Allah. Tidak menginginkan pujian dari manusia, akan tetapi dia menginginkan Allah membalasnya di dunia. Ya, dia menginginkan dari ibadah yang dia lakukan ikhlas karena Allah, dia menginginkan Allah Subhanahu wa taala membalasnya di dunia. Ya berupa hal-hal yang terkait dengan dunia seperti harta kah atau biar uh, nikmat yang Allah berikan bertambah atau tetap sebagaimana nanti insyaallah kita jelaskan tentang orang-orang yang termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala man kana yuridu alhayatad dunya nuafi ilaim a'malau fiha itu mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah ya sama sekali tidak mengharapkan pujian dari manusia akan tetapi ya mereka menginginkan Allah membalasnya di di dunia dan sama sekali tidak menginginkan di akhirat balasan di di akhirat. Kemudian di sini sesal al-Fauzan mengatakan, ya waladhi yamalumin ajilit tomii wal-aradil al-ajil akalumin al-ladhi yamaluliria. Dan orang yang dia beramal karena tujuan dunia, jadi orang yang dia beramal ibadah karena tujuan dunia akalumin al-ladhi yamaluliria. Lebih berakal. Dari orang yang dia beramal karena riyah. Jadi seseorang yang dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingin dunia. ya Lebih sedikit berakal. Dari orang yang dia beramal karena riyah. Seseorang yang menjelaskan. Lianna alladhi ya'amalul liriyah la yahsululahu syai'un. Sebagaimana sudah kita jelaskan. ya Lianna alladhi ya'amalul liriyah la yahsululahu syai'un. Dikarenakan orang yang dia beramal karena riya, la yahsul lahu dia tidak dapat apa-apa. Orang yang mengharapkan pujian manusia dari ibadah yang dia lakukan, enggak dapat apa-apa. Dunia enggak dapat pujian, enggak dapat pahala, enggak dapat, malah dosa yang dia dapatkan. Ya. Adapun orang yang beramal karena dunia, wa ammal ladzi ya'malu ya min ajli dunya, faqad yahsul lahu tam'un fid dunia. Terkadang dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari dunia. Ya, sebagaimana firman Allah di sini mangkan yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim fiha wa hum fiha laibukhasun. Ya barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepada mereka atas amalan-amalan yang mereka lakukan wahum fiha laibukhasun. Ya bahkan kata Allah dan mereka sama sekali tidak dikurangi. Kalau berdasarkan ayat yang mulia ini orang yang beramal ibadah karena dunia ya Allah berikan semuanya apa yang mereka inginkan dan Allah tidak kurangi sedikit pun akan tapi nanti ada dalil yang mengkhususkannya insya Allah kita akan jelaskan pada penjelasan dalil ini perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya kemudian poin yang kedua sedikit ini tentang hukum beramal ibadah karena dunia hukumnya sama dengan hukum riyah hukum asalnya adalah syirik asgar Yaitu jika sebagian kecil dari amalan ibadah yang dilakukan oleh seseorang karena dunia. Jika sebagian kecil. Ya. Akan tetapi, ija, e, Apabila ghalib a'malihi au kulluh yuridubihi dunia fahada sirkun akbar. Akan tetapi, jika mayoritas dari amalnya atau bahkan seluruhnya, eh, Dia menginginkan dunia, maka hukumnya menjadi sirik. Akbar. Jadi hukumnya sama dengan hukum riyah. Hukum asal adalah syirik asgar, yaitu jika uh, sebagian kecil saja dari amalan ibadah yang dilakukan oleh seseorang karena karena dunia. Namun jika seluruh atau sebagian besar amalnya atau seluruh amalnya ini karena dunia, maka hukumnya bisa menjadi syirik syirik Akbar. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata ada tangganya dari diri Ana dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wataala kita tutup dengan doa Kaprot Majlis Subhanawwidhikah Shahduallaillahilantastafrukawatubilaik Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.